Avui, per començar, parlarem de La Sagrera, un barri que s'ha donat a conèixer la resta de la ciutat per les macroobres que s'estan realitzant arran de l'arribada del TGV a la ciutat. Alguns potser ja coneixien aquest barri per institucions com la Nau Ivanov, on setmana rere setmana s'hi fan tota mena d'activitats culturals i escèniques, però el cert és que poca gent coneixia abans de la posada en marxa del TGV aquest barri, i no només aquest barri, sinó tot el que representa al nord de la ciutat conegut només per als seus residents, ja que la política que s'ha dut a terme amb els anys ha estat potenciar la zona turística de Barcelona o les zones on s'hi poden realitzar grans actes. I no direm que pocs coneixien la zona fòrum abans que a l'alcalde se li acudís crear el Fòrum de les Cultures. Doncs bé, hem de dir que hi ha zones de la ciutat que es coneixen només per fets concrets. Eh, tornem a parlar de la Sagrera perquè ahir va començar un dels esdeveniments culturals que la Sagrera ha transportat a la resta de la ciutat i que li ha donat presència. Ara fa 8 anys va néixer el Festival Barcelona Visual Sound, un festival audiovisual jove que esdevé un espai d'exhibició i una plataforma de promoció per a la gent jove, artista i creadora en l'àmbit audiovisual un festival anual que combina concursos en diferents àrees de la creació audiovisual amb activitats gratuïtes divulgatives relacionades a les mateixes àrees de la ciutat on també ha arribat aquest festival. Esperem que es vagin creant més actes que donin a conèixer d'altres zones fins ara desconegudes de la ciutat. D'aquesta manera, comencem una nova edició d'aquest programa des del 91.6 de la l'ADFM, això és Tot un poble. Aquí us parla i acompanya en Jordi Garcia. Cada dia, de 12 a 1 del migdia i de 4 a 5 de la tarda, tot un poble a Radio Trinitat Vella. I comencem amb Bonpeu, dient que qui ens acompanya ara mateix a la part tècnica d'en Xavi Álvarez. També hem de dir que ens acompanya la Cristina Suini, molt bon dia. Hola, bon dia. També tenim a la Mirella Gutiérrez, bon dia. Bon dia. I a l'Anna Preses. Hola, molt Bon dia.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 El barri de la Trinitat vol reconquerir els carrers i foragitar el fantasma de la droga dins del programa, Viu la Trini. Ara fa 10 dies es va inaugurar el primer aparcament públic del barri, al carrer de Galícia. Al voltant d'un centenar de persones van assistir a aquesta festa. El nostre objectiu és donar a conèixer el barri amb activitats festives per a tota mena de públic, explica Miguel Ángel Soler, adjunt de la regidora del districte. La jornada festiva va iniciar la seva marxa al nord de la Trinitat Vella i va fer diverses parades musicals, la inauguració és una excusa per tenir contacte amb la gent i, dinam i dinamitzar les zones més marginals. Totes les places de pàrquing ja estan llogades, a 75 euros cada una. El barri no és conflictiu, però sí que és veritat que hi ha molta droga. De totes maneres, es fan moltes activitats perquè es comuniquen els dos barris, Sant Andreu i la Trinitat Vella. Aquest projecte viu la Trini, Dirigit a reactivar la zona de Trinitat Vella, on hi ha un greu problema de drogues, té com a objectiu que la gent que trafica s'adoni que aquest és un espai públic i que les víctimes se senten recolzades. Estem d'acord amb els dos projectes, però s'ha de saber separar, afegeix Lluís Caró. Per a la gent de la Trinitat Vella, la inauguració del nou aparcament és probablement un dels més importants durant la seva convivència al barri. Feia molt de temps que lluitaven per això, era molt necessària a causa de les necessitats físiques del barri, diu Lluís Caró, president de l'Associació de Veïns de la Trinitat Vella. La regidora de Sant Andreu, Genma Mumbru, diu que a més a més dels esforços policials i de vigilància per prevenir les drogues, a la Trinitat Vella és necessària que ocupem cívicament el carrer, que és de tots. Amb les activitats de la Trini, la pròxima cita serà aquest diumenge tras de febrer i haurà exhibició de batuca, flash mob i a més a més una xocolatada sempre amb el suport de les entitats i de les associacions del barri. Ja ara parlem de l'alcalde Areu, que reclama més Mossos al nou conseller. L'alcalde de Barcelona, Jordi Areu, s'ha reunit amb el nou conseller d'Interior, Felip Puig, per tractar diferents qüestions relatives a l'àmbit de la seguretat ciutadana, entre les quals la necessitat d'ampliar la dotació de Mossos d'Esquadra a la ciutat, que ara per ara encara està per sota de la ràdio òptima. Això es dona en un moment en què, segons paraules del president de l'Associació de Veïns de la Trinitat Vella, en Lluís Quero, ahir en aquesta emissora, la quantitat de Mossos d'Esquadra que vigilen la zona on s'ha detectat el tràfic de drogues al nostre barri ha baixat els darrers dies. I ara parlem de dos barris que són annexes, per dir-ho d'alguna manera, a la Trinitat Vella, com és el barri del Bon Pastor i el de Baró de Viver, que fomenten la convivència.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 Bonpas Tovaro de Viver, 2010-2013, amb una inversió de 17.250.000 euros destinats a reformes urbanístiques i socials. Molt bé, també hem de dir que una vintena d'ONGs treballen dia a dia a Sant Andreu. La crisi econòmica també ha tocat les organitzacions no governamentals, ONG, que treballen en la cooperació internacional. Algunes han notat una davallada del nombre de socis, d'altres han mantingut els col·laboradors però amb aportacions més me baixes totes intenten mantenir la tasca de desenvolupament. Un exemple, el trobem a Sant Andreu, on treballen una de d'ONG. A Sant Andreu hi ha una veintena d'organitzacions no governamentals. Aquestes entitats s'encarreguen de sensibilitzar els veïns i de recaptar diners i ajuts per destinar-los a diferents projectes de cooperació. Per una època de crisi, és possible continuar fent aquesta tasca? La Fundació Mañanet Solidari fa 15 anys que coopera amb famílies del Tercer Món, gràcies a les aportacions i a les quotes dels socis. Tenen apadrinats 800 infants de, a Venezuela, Colòmbia i el Brasil. La missió de la ONG Níger.cat.cat és a l'Àfrica. L'entitat hi dur a terme des de fa quatre anys projectes agrícoles i ramaders. 700 persones s'han beneficiats a les donacions de 4, dels 45 socis que ja col·laboren. Això els ajudarà a engellar un nou projecte d'alfabetització alfabetitz, destinat a una decena d'agrupaments de dones del Níger. Una mica más difícil obtendrán la entidad Amisada Junts a Mozambique. esta ONG se encarga de garantir que jóvenes sin recursos tengan acceso a la educación. Después, estas retornan parte del financiamiento a través de tascas sociales. La entidad creada hace cuatro años tiene propiedades de 100 socios, pero gracias a la gran donación podrán generar el propio proyecto. Crearán una aldea infantil, según la Federación Catalana de ONG para el desenvolupament a Barcelona, y hacen 38 ONG. La mayor parte se involucran los a la América Central y del Sur y a la África Subsahariana. Principalmente las actuaciones se hacen en los ámbitos de educación, salud, donar y desarrollo. Respecto a las subvenciones, el Ayuntamiento va a designar gairebé 9 millones de euros a la cooperación del año 2009. Molt bé, i ara tornem cap a Baró de Viver perquè eh, aquest divendres hi haurà la inauguració del mural de la memòria d'aquest barri. Aquest divendres 11 de febrer a les 5 de la tarda a la plaça de Pilar Miró, l'alcalde Jordi Areu i la regidora Gemma Mumbrú inauguraran el mural de la memòria del barri del Baró de Viver instal·lat sobre les pantalles acústiques del passeig de Santa Coloma. Aquesta iniciativa ha estat possible gràcies a la col·laboració amb el centre de recerca Polis GRC Art, Ciutat, Societat de la Universitat Autònoma de Barcelona. Entrada gratuïta. I ara parlem de les escoles, perquè hi ha algunes que encara continuen les jornades de portes obertes que han començat. Per tant, eh, parlem de les escoles concertades de primària i secundària de Sant Andreu. Doncs sí, està l'Escola Laia, a l'adreça carrer Neopatria 74 i cal demanar hora per visitar l'escola. L'Escola Mare de Déu dels Àngels i és el carrer de la Sagrera número 68 i cal demanar cinta prèvia també. L'Escola Santíssima Trinitat al carrer, al carrer Mare de Déu de l'Horda, número 3, és avui. I l'Escola Centrada d'Estudis Roca a l'Avinguda Meridiana 263, en, on cal concertar-entrevista. L'Escola La Salle Congrés al, al carrer Cardenal Txill... Tedeschini, de número 50, i per al batxillerat també cal concertar hora amb la direcció. I ara parlem de les jornades de portes obertes que també es fan als col·legis d'educació infantil i primària de Sant Andreu. Ah. L'escola eh, Ramon Berenguer III, eh, al carrer Via Barsino 90, demà dilluns a tres quarts menys de, de la tarda. I l'escola Ramon I Cajal, al carrer Mare de Déu Lorda, número 25, avui a les 17.40. Molt bé, i encara ens queden dos punts per parlar d'esports. Un és el de la 25a Copa del Rei de waterpolo, del qual doncs, aquests dies us estem ampliant aquesta informació. I l'altre és el Palomar Futbol Sala, que és l'únic club de la ciutat on es practica el futbol taula. El Palomar Futbol Sala, a Sant Andreu, és l'únic club de Barcelona on es practica el futbol taula. Tenen 12 jugadors federats i participen al torneig de Catalunya i a la Lliga Espanyola per equips. Com en el futbol oficial, l'objectiu és marcar gols, però per fer-ho no cal suar la samarreta ni córrer darrere la pilota. Això sí, cal estratègia, precisió i potència al dit. Molt bé, i ara si sí, ara parlem d'aquesta setmana que se celebrarà la 25ena Copa del Rei de Waterpolo a les piscines del Club Natació Sant Andreu. El Waterpolo Navarra serà el primer equip que s'enfronti al Sant Andreu per accedir a les semifinals de la Copa del Rei de Waterpolo. El guanyador es veurà les cares amb CNN Barcelona o Real Canoe. La 25ena Copa del Rei de Waterpolo es disputarà els dies 11, 12 i 13 de febrer al Club Natació Sant Andreu, us anirem informant des d'aquesta emissora. Doncs hem de dir que els dies 11, 12 i 13 de febrer és precisament a partir d'aquest divendres i que al Club Natació Sant Andreu doncs és la segona vegada que organitza aquesta copa del rei de waterpolo. doncs nosaltres ho deixem aquí a eh, les notícies tornarem després de la tertúlia recordeu que avui és dimecres i que tenim doncs, els nostres contartulians preparats aquí doncs, perquè ens diguin la seva i respecte als diferents temes que anem proposant això serà d'aquí uns moments fem una petita pausa i tornem ara mateix Des del 91.6 de la EJM, escoltes tot un poble. A Radio Trinitat Vella. Molt bé, doncs continuem amb el nostre programa d'avui. tal I com us dèiem abans d'aquesta pausa, doncs, el que toca avui, com és dimecres, doncs, és la nostra habitual tertúlia. I ara doncs, l'Anna Presana ens presenta els nostres contartulians. Molt bé, avui ens acompanyen en Gaudent Sastre, vell de Sant Andreu i voluntari social. Bon dia. També... Joan Francesc Albarcin, director del programa Dosis i Recomenada d'aquesta emisora. Bon dia a tots. Eh, Mireia Gutiérrez, que és col·laboradora d'aquesta emisora. Bon dia. I la Cristina Suini, col·laboradora també d'aquesta emisora. Hola, bon dia a nó. Molt bé. Donz ara, a uh, micro tencat, uh, fa un moment uh, estem uh, aquí al donz a l'estudi de de Ràdio Trinitat Bella i parlàvem d'una notícia que acaba de sortir doncs, aquesta mateixa setmana i que ens agradaria doncs, de poder comentar perquè hem de dir que les immigrants que rebin maltractaments masclistes obtindran directament el permís de residència això com, com ho veieu perquè clar no... a veure, eh, penso que, que pot haver-hi un, una, una raó diríem de pes, per exemple jo estic pensant en els processos aquests en els que eh, hi ha eh, tracta de blanques eh, i això lògicament o sigui, quan és per, a, per a anar contra el crim organitzat i ho veig molt correcte eh, també per exemple si, si es dones el cas de que el, el maltractament és, és reiterat i realment eh, es veu que, que hi ha Eh, canalla pel mig i, i coses d'aquesta jo ho, ve, ho, ho veig correcta, perquè seria una, una manera de, de realment eh, combatre aquesta lacra de la, de la violència de masclista i uh -huh. també eh, o sigui que el tema que integraria, diríem, a les possibles causes de desintegració de la família. Uh -huh. però... Si això eh, se, es fa dirím com un subterfugi per que tum'es tomaques una mica i jo en deixo tomar cap per, per d'aquesta manera eh, treure la, la legalitat de lastància, pues penso que s'ha d'investiar molt bé el tema i realment o sigui les mesures en si les trobo correctes des del punt de vista que he esmentat o sigui les les dues causes, eh? que, que, que i, quan hi hagi eh, tracta de blanc cas o quan realment sigui una, una causa que, que provoqui, diríem, desestructuració de més membres de la família dels que intervinguin en aquest cas. Uh -huh. sí. doncs el que diu és que les immigrants en situació irregular que disposin de mesures de protecció judicial per violència masclista o bé que hi hagi indicis que estan rebent maltractaments a mans de la seva parella o exparella obtindran automàticament l'autorització provisional de residència i treball que s'estendrà als seus fills si és que en tenen bueno, si és provisional tampoc és eh, el, el tema definitiu en conseqüència o sigui que es fos revisable eh, veiem per exemple l'evolució o sigui, si tu ara tens provisionalment els papers fins que eh, per exemple, surti el judici de, de, del, del maltractament, que després del maltractament només serà, què sé jo, una acusació infundada i coses d'aquestes, doncs, mira, com que, no, com que no era el que, el que semblava, doncs, t'hi quedes sense, jo trobo que és correcta la, la mesura sempre ja diem eh, que, que combat, eh, combatre, diríem, la possible, el possible frau que pugui haver-hi. Clar, que aquí estem, que hi, ha, hi hauria la possibilitat d'aquest frau, no? Sí, però bueno. Mm -hmm. Doncs, eh, Joan Francesc, digue... O sigui, la, la notícia és que mm. l'immigrant irregular que és víctima de maltractaments masclistes, uh -huh. automàticament tindrà el permís de residència. Sí. Provisional. Provisional, però permís, permís de residència. Sí. sí. Jo, a veure, aquesta notícia la desconeixia, per tant no he pogut meditar gaire. Ara, en principi, el que puc dir, i només puc dir això, és que no veig la relació entre una cosa i l'altra. No. Uh -huh. Per tant, sí. en principi, escepticisme. Uh -huh. És la meva... Ja dic, és que no coneixia la notícia, no he pogut meditar, mm -hmm. però en principi jo no veig la relació, perquè una cosa ha, ha de comportar l'altra. Mm -hmm. eh, he escoltat amb, molt, amb molta atenció el que el Gauden ha dit, però tot i així no no veig la relació. Mm -hmm. I Clar, ja dic, projecte. o sigui, jo les causes les causes més sí, causa... greus serien la de tractar de blanques, aquests clubs que, que, es, eh, que, que recluten gent en... en en altres països amb la promesa d'un sí, sí, sí. treball que, no, que sí. no existeix i que després estan, estan ahí eh, explotades i que en, en ser, eh, fins a cert punt si elles són capaces de, de, de denunciar aquesta situació i realment per protegir-les judicialment perquè clar, aquí es troben desamparades i aquestes persones doncs, mentre no surti el judici i després si el jutge creu convenient de que continuïn penso que, que, i a més és combatre, diríem, la, la delinqüència que aquest, eh, no, no s'ha de negar que això existeix aquí a Espanya m'entens? i envers això penso que, que la diríem, la mesura entre parèntesis, jo la trobo bé sempre que sigui en casos d'aquests i que el cas, jo ja he dit jo només, si fos una parella que, que tots dos estan irregularment que això pues, eh, tramitar l'expulsió i sí ja està. Uh -huh. penso jo si és, que, si és que fos però que en el cas diríem de que hi ha terceres persones com pot, poden ser fills eh, o uh -huh. eh, similar que, que aleshores sí que podria eh, tenir diríem accés a esta mesura. Uh -huh. Ho trobo eh, justa. però bé bueno, doncs la Cristina també ens pot dir alguna cosa al respecte d'aquest tema. Jo crec que, bueno, tampoc és això, jo no, no he llegit ben bé la notícia, em sembla un tema molt delicat, perquè considero que, que realment, bueno, aquí sí que ha fet la llei feta de trampa i, i, ser. i es poden donar molts casos que s'aprofitin d'aquesta llei, i realment no sé fins a quin punt eh, s'hauria d'aplicar un altre tipus de llei, perquè no hi hagi maltractament no ah, sé això, això, de, sí, fins això, a quin punt és, és... Uh, hi ha un tractament et dono la residència sinó què hem de fer perquè no hi hagi maltractament uh -huh. o sigui, ara, no és una mesura eh, això, això et dono tota la, tota la raó el que s'ha de perseguir és el maltractador això sí ara tot, cosa vidi... tot. A veure. Eh, jo només tinc una pregunta al respecte d'aquesta normativa eh, l'aplica en altres països algú sap Mm. a veure, la llei aprovada el desembre del 2009 va obrir la porta perquè les dones en situació irregular però eh, no, no parlen d'altres països no parla no. d'altres països només sigui, no. parla d'adquirir Espanya respecte als permisos de treball i residents ja, és que no ho sé perquè, clar, també hi ha, hi ha coses que la normativa la, la legislació espanyola és bastant curiosa, no? sí. perquè ara sí. per exemple, avui m'he enterat de que un empresari sevillà l'han multat perquè oferia una, un lloc de treball en el que deia que ofrezco trabajo programador uh -huh. d'ordinadors. Però el no posar programador/A barra A, uh -huh. donc, doncs ha estat multat per si, amb 6.000 euros. És clar, vu dir. Eh, passa en cada, cada cosa en aquest país que dius eh, que baixi algú i ho vegi, no? Perquè és absolutament... No sé. sí, però, però jo per, que... per això preguntava, només preguntava això, sí, si sí, sabeu sí. si aquesta informativa... De moment altres... el que diu és que s'aplica a Espanya. Ah, no. No sé. uh, en els anuncis dels diaris hauríem de posar el nom complet, programador, programadora... Uh, clar. Jo trobo una... que, que això és... Eh, és una cosa que, que trobo que és absurda, eh? perquè penso que, que quan es diu programador, si es presenta una, una noia, també és, eh, és una persona que és programador, o, o si genèricament, tant s'aplica, o sigui, quan dius eh, necessitem programadors, no dient necessitem programadors o barra programadores, no, ara, A es, ara es diu eh, eh, eh, conciutadans, conciutadanes catalans, sí. catalanes jo penso ah, que... escolta, vull dir, em sembla que estem ens haurem d'agafar un paper de fumar eh sí. bueno. mm -hmm. però eh, sí. jo no sé, eh, les coses aquestes s'han sí, des, desfermat i això aniria també en l'aspecte aquest de la paritat jo penso que, que la paritat eh, en, en, en política no havia d'existir perquè tant si és una dona més, o sigui, n'hi si ha més dones que són capaces, que els homes pues que, que manin les dones perquè són més capaces, que si n'hi ha més homes que són capaços que els homes, que manin els homes que són els més capaços jo penso que havien d'anar a la llei de l'excel·lència eh? en el cas aquest la llei de l'excel·lència no la llei de, de, de la paritat perquè no és veritat que, que en en, una, en una, una, una diria en un conjunt aleatori que sigui Eh, possible que, que tots eh, hi tinguin les mateixes qualitats o que hi hagi la mateixa excel·lència en, en homes i dones. Eh? Trobo que, que això s'ha desenfocat. Eh? I també, ara, que no vol dir que no, no s'hi ha de lluitar perquè la igualitat entre homes i dones. Eh? Uh -huh. Que jo penso que és molt diferent el tema perquè això no... Eh, diríem que és que és una imatge que es vol donar i que moltes vegades trobo que, que, pues que, no, que no té l'acceptació de les persones perquè inclús veu es veu injust de vegades. Mm. I, clar es que, Saps què passa, també? Sí. Si ens fixem, què posava? Programador. L'anunci, sí, sí, l'anunci posava eh, programador progr d'ordinadors, etcètera o sigui, busca feina, veu això i enviarà el seu currículum, no se sentirà discriminada perquè posi programador o si sigui, ella se sent Clar. qualificada enviarà sí. el currículum, però què passa també? Tu estàs buscant feina i posa secretària no posa secretari, posa dependenta vull dir, que en, segons quines professions ens decantem a posar en femení, no? Secretària, dependenta, vull dir i després, en cargues més alts, hi ha tendim a, a posar-ho en masculí. No, no, no estic justificant, eh? perquè jo estic buscant feina, i posa programador i jo enviaria el meu currículum. No em sentiria que no, que no puc aplicar, no? Sí. És que, Però és potser que... sí que estan les professions massa... Val, mm... Jo, jo t'entenc. Ara, em, la meva opinió és que em sembla que estem, estem perdent el nord. No, no, estem, com, completament. Estem, estem perdent sí. el món de vista, perquè, és clar fins i tot... Vull o sigui, dir, hi ha gut una ministra espanyola que ja en el sumun de la, de la, de la de va dir membres i membres. Sí, sí. Clara, sí, sí. és que, és, que, Això... és que de veritat, dir que aquesta dona no sé, no tinc paraules, no tinc paraules per descriure l'absurd. Mm -hmm. estan d'acord sí, sí. amb el que tu dius, no? Pues clar, és que vull dir, és que hem perdut el món de vista. Jo estic realment en contra de que eh, per a, perquè els polítics ara per adreçar-se que sigui, a un auditori mm -hmm. o, o, o estant a la ràdio o el que sigui, diguin catalans, catalanes. Jo ho trobo tan absurd. És que jo em negaria a fer-ho. Jo si fos polític escolta, em negaria a fer-ho perquè dient catalans és que estàs incloent els homes i les dones. Jo crec que el respecte a les dones no passa per aquí. Jo crec que el respecte a les dones passa per altres allà, per altres viarans que jo crec que les dones estarien més contentes. És a dir, no es de contentar ningú, es de respectar al màxim l'home a la dona o la dona a l'home. I el respecte jo crec que no passa per dir ciutadans, ciutadanes. O sigui, dintre de la llar un home pot respectar a la seva dona, i una dona a respectar el seu home, de moltes altres maneres. No, no entraré en, en detalls, però vull dir, i, i, i, a, i a la vida pública, a la vida social, jo crec que ei, és la meva el meu punt de vista, no? Aquí teniu, aquí som ara cinc contertulians hi ha majoria... No, estem, estem en paritat, no? És veritat, sí, estem en paritat. <laughs> i la ja. tres i tres. A mi m'agradaria saber eh, la, la, vostra, la vostra opinió de les, de les tres eh, contertulianes crec... que, que tenim aquí. Si vosaltres us, us sembla m, que és una mostra de respecte dir ciutadans, ciutadanes, etc. Etcètera, etcètera. A mi m'agradaria saber-ho. Sí, la Mireia també vol saber. Jo crec que el Mireia, llenguatge de... en general és molt masclista. En sentit també, per termes d'articles, la planxa, la fragona, la, mm. el cotxe, tal, i crec que no costa res i ciutadans Ei, i ciutadanes. Ei, el motxo. El motxo. <ríe> <ríe> ah, ja Però motxo sona castellanisme. Motxo. És una paràvola acceptada en jo català. Que, que, eh, parlant, o sigui, una cosa és la gramàtica i l'altra és eh, el respecte. I, Clar, és que no té res i, a veure i, i penso que, que quan estem parlant de, de ciutadans ciutadanes doncs estem parlant simplement o sigui diferenciant gramaticalment però que, que realment en aquest aspecte o sigui, dir ciutadans ja, ja tenim el, el, el concepte d'integrador de, de, de, integra, de, de tota la tot el, Però per què l'integrador ha de ser un terme masculí? I per què ells hi diuen ciutadania, per exemple? La ciutadania, el, el ciutadaniu. Esclar, és que hi coses eh, veure, que gramaticalment que, o són o sigui, masculines o fem masculines. Gra, gramaticalment, és que jo penso que només és el matís gramatical. Mm. Escolta, Pots si fóssim que... anglesos, com... Eh? Vull dir, sí, els anglesos no el tenen el un pitjor. problema, perquè tenen ah, mira, el, el no. D, que és... és, és tant és com pel masculí, com pel femení. Sí, que és genèric. Això, això està, veus? Perfecte. Parlem tots anglès, va. Perquè han après com es viu això a Mèxic, aquesta bipolarització, no? Ciutadans, ciutadanes... Sí, sí, també és la mateixa cosa. També és, és masclista la, la societat a Mèxic i també es demostra també en la en el lenguaje también, uh -huh. porque yo creo que que esta diferencia, cuando fan la diferencia, es que, o sea, de veridad es, es como una mena de, de o sea, dirte, o oh, me dona, o sea, todos si así es, es una persona, o sea, y, yo creo que no no habría yeah. de haber cap diferencia, de, o sea, de que tipo, o sea, a mí me sembra que no, como estaban bien en avance, yo creo que el mes importante es el respecte que, que es faci a la dona, i sí, les paraules cl clar que són importants però jo crec que en, a, en altres termes no. però, és, és a dir, jo la pregunta que us faria a les, a les tres dones que, que sou aquí, és per exemple la pregunta genèrica que us faria és vosaltres com per exemple eh, escolteu que algú diu ciutadans de Catalunya, X o que sigui us sentiu discriminades? no, no, tu no, jo, jo no Sí no? jo no, però tampoc trobo que estigui de més dir ciutadans i ciutadanes jo personalment no però hi ha gent que sí se sent ofesa sí, eh? bueno, d'acord d'acord homes i no... si dones del capdret no <ríe> costa cor, gaire esforç sí, sí, sí. bueno, sí, sí. a veure, però tots són eh, torno a dir, per mi són eh, en el sentit aquest que són eh, termes gramaticals eh? Ja estem eh, si, si, per exemple, en comptes de dir-ne ciutadans, diríeu gent del poble de Catalunya, pues ja no caldria dir ciutadania. ciutadania. Ah, és un terme més neutre. Sí, ve, veieu com, com si, si anem a una, a una paraula en la qual no implica que, que, que hi hagi l'altre gènere, eh, no, no, no hi ha discriminació. Eh? No, però no sempre sóc. A mi quan, diuen, quan estic a la, a la, a, a, al mercat i en diuen l'última, jo dic sí, l'última persona sóc jo. Pues ja està. També, sí. o sig, en traduir la sí. la o sigui, m enten, m el que vull dir, que, que en aquest sentit no em sento ofès perquè en diguin l'última, qui és l'última? Pues no, la persona sóc jo. A veure, en aquest, en aquest aspecte no trobo que, que eh, o sigui, el que està preguntant aquest, aquest senyor no és que sigui la, eh, o sigui o l, la, la dona, no?, que, que pregunta quan jo, és que acostuma anar de tant en tant al, al mercat i moltes vegades, doncs, pues, em trobo això. Que, que, I per, per fer la conya, doncs, pues, eh, faig això. Sí, l'última persona sóc jo. Jo crec que el, el respecte a, a, a l'altre gènere, per exemple, s'hauria de manifestar, per exemple, d'altres maneres. Per exemple, eh, el que trobo discriminatori i perseguible i deplorable és, per exemple, que una dona cobri un 70% o això, un 80% del sou d'un home fent la mateixa feina. Sí. Això ho trobo discriminatori. Uh -huh. Això hauria de ser, vaja, de jutjat de guàrdia. Sí, sí. Ei, si fa la mateixa feina, altra cosa és que sigui diferent, però si fa la mateixa feina que un home, sí, sí. també he de dir que no tots els llocs de treball la dona està discriminada d'aquesta manera. Per exemple, allà on treballa la meva dona, justament, els homes que hi són i les dones que hi són, cobren exactament el mateix. Sí. Per bueno. tant, aquí no hi ha discriminació que valgui. Perfecte. Per això... serà, serà un sou elevat o no elevat? Bueno, Però com a mínim cobren igual. Jo penso que això havia de combatre directament el Ministeri d'Assumpte Socials i que mm. havia de ser una, una, una cosa punible i perseguida per la llei. Mm. Eh? Perquè eh, això ja no és més que, que aplicar la, la, la justícia a eh? la justícia, de, eh, perquè si una persona està desenvolupant mateix, la mateixa feina que, que una altra, tant és, o sigui, el, el rendiment és el mateix, aleshores, o sigui, pagues igual, te, no importa que, que, que, com quin, quin sexe tingui. I aleshores, o sigui, jo penso que això no no havien de, de... sinó perseguir directament. En el, el moment en què es, es veia que una empresa eh, eh, hi ha una discriminació salariat per, eh, per raó de sexe, aquesta empresa una multa però, però que, que, que allò que fos representativa i a més o sigui, obligar-li a que realment eh, no despedeixi a, a les dones sinó que a més o sigui, que pagui i amb, amb endarreriments tot el que li corresponia a aquesta, a aquesta dona. I ja està. I jo penso que, que això tindria una una, vaja, una solució si realment hi haguessin eh, res més que agafar les nòmines. I això va a Hisenda. O sigui, que jo no sé on és el problema per, per, per tractar aquest tema. Mm. Perquè realment, o sigui, més clar, l'aigua. Eh, Hissenda té el, aquesta senyora, quan ha cobrat? Quina... quina... I aquest senyor, quan ha cobrat? Ah, que ha cobrat un 20% més? No. A l'empresa? Jo és que trobo que, que aquestes, aquestes situacions són absurdes. Absurdes avui dia. Abans sí que deies cordill saber com m'anego jo per anar a cada, a cada empresa i demanar-li les, les nòmines i, i quadrar a que què... M'entens? Trobo que... que... Bé, jo una notícia que no m'agradaria passar per alt i que fa referència bé, en aquest cas a l'escriptor Quim Monzó sí. diu, el conductor té autoritat per ordenar als músics que no toquin els vagons de, del metro l'escriptor Quim Monzó esmentava en el seu article deia a la Vanguardia que dissabte ella anava a metro sí. i la conductora d'un metro de la línia 5 va instar un músic a deixar de tocar dins del vagó o a baixar a l'andana Mm, com veieu el tema dels músics a, a, a, al carrer o, o al metro perquè aquesta senyora la conductora ho va tenir clar, o baixes o deixes de tocar una de les, o, una de les dues a veure, jo això penso que ha de ser les ordenances municipals si a les ordenances municipals diu que no es pot tocar la, la, els vagons, doncs no es toca els vagons si les ordenances municipals diuen que han de tocar en, en les, an a les andanes, toquen a les andanes, però el que no pot ser és que eh, un, un músic o una persona, si hi ha unes ordenances municipals s'han de respectar. Punt. Jo no sé si l'ordenança municipal diu el contrari. Si digues el contrari o, o no mm -hmm. expressament no ho prohigues, no estigues proïgut, penso que pot tocar. Mm -hmm. però jo penso que si la, la conductora del metro va dir-ne això, jo penso que pude que, que, que tingui raó perquè si no no es, no, no es, no es refugiaria en, en, en, aquesta, en aquesta actitud. Aquí el que diu és que l'empresa Transport Metropolitans de, de Barcelona, el que va fer, doncs, assegurar que no s'ha ordenat als maquinistes una actuació reglada quan es trobin en aquest cas, però que tenen la potestat de fer-ho perquè són els responsables del tren. Potser, que és, que és una cosa discrecional del, del maquinista ah, mm -hmm. sí, home, doncs. jo, jo el que sí que sé és que hi ha, home, hi ha vegades que aquests músics eh, fan una mica de mal de cap eh? dir, i més en un vagó que està, sí, home, és clar, eh? és un vagó tancat és petit l'espai a, a, a la passa de eh, Catalunya Manplay. és molt més gran mm -hmm. sí. mm -hmm. i penso que, que hi ha altres altres espais en els quals poden anar tranquil·lament i fer-ne la, la seva actuació i cadascú és molt lliure de, de, mm -hmm. de donar el que, el que vulgui i ja està, però que és que allà eh, que entre que, eh, ja, que passen. passen i de demés, pues, eh, que també a veure, eh, no sé però, però penso que, que pot haver-hi també gent que no estigui o sigui, que estigui a por, eh, allò, eh, aprofitant perquè no tenen ni permís ni res i els fiquen en els vagons i com que van d'una estació a l'altra, no tenen permís perquè ara és, això està regulat. Eh? Mm. Els músics del carrer han de, sí. han de tenir una han de, han, han de pagar sala. tenen que pagar un, una quota anual ah, és, no és simbòlica sí. mm. però sí que però han bueno, de pagar com, com les figures de la Rambla no? sí. Mm. Sí, També. Amb... sí, ara estan També. ja reglamentades sí, sí, sí, sí. Pues penso que, que és correcte de que, que realment si aquests tenen la, la, o sigui, tenen prohibit de tocar en els vagons pues que no hi hagi ningú que toqui els vagons perquè clar, si no estan, estan fent un o sigui, estan competint des, deslial, eh, amb deslealtat amb mm. la, la resta, perquè la resta tenen allò que ha signat i punt. Mm. I els altres no, van d'un lloc a l'altre i... Salten de, de vagó en vagó, no? Sí, clar. Mm -hmm. Abans mm. això no passava... Bueno, aquí jo mai, perquè a Mèxic sí que havia vist això, però aquí jo crec que és per la crisi, i més que els músics, a mi el que trobo desagradable, de veritat, és quan la gent eh, puja per... per demanar diners, sí. de que no tenen treball... O sigui, sea, tots, tots estem... Igual, jo crec... I com veure gent així, sí, però és el que passa, és una de les conseqüències també de la crisi, ¿no? que hi ha molta sí. gent... Però jo, dir, jo diria, no ho sé, eh, però jo diria que la mendicitat està prohibida, no? Mm. Sí. Perquè, a part, és que hi ha xarxes sí mm. que viuen justament explotant els, els... O, o, o fent, fent veure teu, que són que son pidulaires, que, que són pobres i les senyores que pujan amb el. És de... ah, clar, aquestes senyores com totes són romaneses Com si són soviètiques, bueno, soviètiques no perquè no, existeix, no dir, no no de que siguin d'aquell país, però vull dir, és igual, siguin on siguin, com si són d'aquí. Sí. no. I si tenen problemes econòmics i no poden dinar, doncs que vagin a Càritas vagin als serveis socials i que demanin l'ajuda corresponent uh -huh. que realment els, els ajudarà hi ha menjadors socials, socials clar, sí, clar, ja. clar, clar, clar o sigui, el que s'havia de fer jo penso que sí, que efectivament o s'havia sigui, de i alguna, alguna m, autoritat havia d'haver-hi en els eh, transports públics eh, per Eh, evitar-ne tot això o sigui que, que agafessin immediatament qualsevol eh, el ce, el, que sigui el, el segurat o qui sigui eh, que, que immediatament l'apartessin i diguessin vostè no pot estar fora de lloc i ja està el, el que passa que eh, hi hauria d'haver-hi tants vigilants, tants guàrdies jurats tants policies perquè tothom es comportés correctament que això seria en fi, eh? Molt bé. Però, en fi què hi farem? Doncs arribem a aquest punt i posem ja a confinar la, la nostra tertulia d'avui que avui hem parlat de molts temes i que ja era hora que poguéssim parlar de més d'un tema. a doncs, uh, uh, donar les gràcies al Gauden Sastre, també al Joan Francesc Albarracín i a les nostres companyes, la Cristina Suïn i la Mireia Gutiérrez i l'Anna Presas per haver gràcies. participat gràcies. en el nostre programa d'avui. I ara el que farem serà una petita pausa i anem directament al que són els actes d'agenda. Fins ara.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 Molt bé, doncs número de telèfon 933456454 i el nostre mail informatius arroba guió, dues vies perquè entreu en contacte amb nosaltres perquè ens deixeu els vostres dubtes, queixes, suggeriments, suggeriments i també les vostres opinions. Doncs ara el que fem és continuar amb la nostra habitual agenda i hem de dir que ja ha començat la vuitena edició del festival Barcelona Visual Sound. Es tracta d'un festival audiovisual jove, que esdevé un espai d'exhibició i una plataforma de promoció per a la gent jove, artista i creadora en l'àmbit audiovisual. Com ja sabeu, ahir va començar la vuitena edició del, del Barcelona Visual Sound, un festival anual que combina concursos de diferents àrees de la creació audiovisual amb activitats gratuïtes divulgatives relacionades amb les mateixes àrees. Una de les moltes eusales de la ciutat se celebra aquestes actes en el centre Garcilaso, al carrer Juan de Garay, 117-178, la programació al Centre Garcilasse és la següent. Demà dijous a les 6 de la tarda, La Ciutat, que dura 14 minuts. El protagonista d'aquest documental s'endinsa en un viatge sense fi, amb l'esperança d'arribar a una ciutat millor en la qual viure. Però iniciar-lo no sabia que en la seva ciutat viatjava amb ell, els mateixos suburbis que l'havien vist néixer. A les 6:20, les migrantes, la durada és de 22 minuts, i sis dones immigrants relatant els fets que les van motivar a deixar enrere la seva terra natal. Què es van trobar a l'arribar? Quins són les seves perspectives com a dones a Espanya al seu nou país?: A les 6:50 de la tarda eh, aquest conte no s'ha acabat i té una durada de 24 minuts. Quins són els models i referents sobre els quals es construeixen les històries en els contes infantils? Aquest documental se'ns proposa mirar el que som mirant un hem après i reflexiona sobre la necessitat de transformar els models per arribar a una societat més igualitària. A un quart d'avui, una noche con Sara, que té una duració de 20 minuts. Sara organitza speed dating, trobades esporàdiques entre gent que busca parella. Aquest paper de Celestina li resulta a Sara un negoci rendible, al que es dedica plenament. Potser per aquesta raó Sara no té temps per a les relacions sentimentals. A les 19.40, l'Adrià i la música dels seu somnis, que la durada és de 12 minuts. L'Adrià és un ensor al que li han realitzat un implant coclear. Gràcies a la intervenció, pot ara escoltar i reconèixer sons que abans no existien per a ell. La vida d'Adrià es veu completament transformada i un nou món ha nascut per a ell. A les 8 del Vestre, i ara què? amb una durada de 20 minuts. La cara oposada a l'espectacle i el glamour esportiu reflectiva per un membre de la Selecció Nacional Espanyola d'Esquí de Discapacitats, un exemple de com la pràctica esportiva ajuda al procés de normalització i integració social de les persones amb discapacitats. A les 8 i 20, hambre, hachis dura 18 minuts. Els realitzadors d'aquest documental acompanyen a Dris, un petit traficant de haixís, des de Tetuam fins a un petit poblat on es produeix la, deman la demandada substància. El desig de rodar un documental sobre aquest tema s'evapora quan els habitants del poblat adverteixen la presència dels joves realitzadors. A les 20.40, El bueno l'otro i el malo, la durada és de 25 minuts. I qui no recorda a Riga McNeill, nena encantadora, com qualsevol altra de la seva edat, a no ser per la satànica força que la poseeix en The Exorcist. Lluny de la ficció, aquest documental ens conta la veïda i l'oci de Juan José Gallego, l'únic sacerdot en l'estat espanyol que realitza exorcismes. A les 9 i del vespre, cinc batalles, amb una durada de 25 minuts. Cristina, una jove estudiant de fotografia de 23 anys, es prepara per a presentar el seu projecte en alt de curs. Una sèrie de fotografies que revelen una vida i un cos marcat per profundes cicatrius. I a les 9 i 35, mira, que dura 23 minuts. Jana té 19 anys, porta ulleres des dels 10. En 2009 decideixen prendre un camí de tornada perquè els seus ulls tornin a veure per si mateixos, sense la necessitat de les seves ulleres. Però no seran solament els seus ulls els quals canviéssim, pot ser algunes quantes. Doncs ja ho veieu, a partir de les 6 de la tarda demà... I fins a aproximadament les 10 del vespre podreu gaudir de tot un seguit de documentals i de reportatges que s'inclouen dins d'aquesta vuitena edició del Festival Barcelona Visual Sound que va començar ahir i que demà doncs, tindrà el seu punt culminant al mateix centre Garcila Solcarrer Joan de Garai número 116. I ara nosaltres continuem amb d'altres activitats, altres activitats que ens porten ara a parlar d'una exposició que es diu Land Art i que es realitza al Centre Cívic de Sant Andreu. El Centre Cívic de Sant Andreu, al càrrer Gran, número 111, us ofereix a partir d'avui l'exposició Land Art. Es tracta d'un moviment artístic sorgit als Estats Units, on l'art fa servir el medi natural com a mitjà de creació. Avui, de 9 del matí a 2 del migdia i de 4 a la tarda a 10 de la nit. L'entrada és gratuïta. I una altra exposició és la que parla de La Sagrera del Futur i que es realitzar al Centre Cívic de La Sagrera La Barraca. El Centre Cívic de La Sagrera La Barraca, al carrer Martí Molins número 29, us ofereix aquests dies l'exposició La Sagrera del Futur mostra dels nous equipaments que es preveu construir en el de dels propers anys a la Sagrera. Aquest programa d'equipaments ocuparà 10 grans solars. En gran part, aquesta operació ha estat possible gràcies als espais que s'obtenen per a la construcció de la nova estació de la Sagrera i del túnel de l'AVE. Els dilluns, dimarts, dimecres i divendres l'horari és de 4 a 9 del vespre i els dijous podeu anar de 10 a 2 i de 4 a 9. L'entrada és gratuïta. I encara tenim més activitats per comentar-vos a dia d'avui i ens cap a la biblioteca Ignasi Iglesias Can Fabra, on es realitza dins el cicle lletra petita llibrejant escena El Pincell Màgic. El Centre Cultural Can Fabra del carrer del Segre número 24 us oferirà demà dijous d'un de quart de 7 de la tarda i dins el cicle lletra petita llibrejant escena El Pincell Màgic a càrrec de Gina Clotet. L'adaptació de dos contes d'autors xinesos, El pincel Mai i Lian, amb tècnica kamishiba, kamishibai, drama de paper, i de suport d'objectes i de titelles, per una mainada a partir de 4 anys. L'entrada és gratuïta. I si voleu anar i conèixer una altra exposició, us podeu acostar a la nau Ivanov, on es realitza l'exposició No hi havia manat i ja l'enyoraven.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 I parlem ara d'una representació eh, de Shakespeare per 4 de Macbeth a la nau Ivanov. La nau Ivanov, al carrer d'Honduras número 28 us ofereix de dimecres a diumenge la representació de Shakespeare per 4 Macbeth. Atenció, aquesta és l última setmana en cartellera. Es farà a la sala Andy Warhol de la nau Ivanov, de dimecres a dissabte, de 9 de la nit i diumenge a les 7 de la tarda. Molt bé, doncs moltíssimes gràcies han per a Ana Precés per acostar-ne aquesta informació i nosaltres doncs, també donar les gràcies a Mireia Gutiérrez i a Cristina Suini per la seva intervenció en aquest programa. Ho deixem aquí, ens retrobem demà a la mateixa hora que passeu una molt bona tarda. Bona tarda.